Aceste lecțiuni sunt alcătuite, sunt constituite dintr-un mănânt de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Bunul Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe preacredinciosul său slujitor preotul Nicuriță, să le aștearnă în scris pentru noi. După aceea, tot prin grija și bunătatea lui Dumnezeu, aceste materiale au fost preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub forma lecțiuni de 30 de minute, de maniera celui de astăzi care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea anunțată C050 se va deschide cu prilejul versetului 20 din capitolul 7 al 1 Epistolei lui Pavel către Corinteni, căruia îi vom da citire de îndată ce vom isprăvi mai întâi de citit câteva cugetări foarte adânci. Pe marginea versetului 5 de la Proverbe 1 care spune. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, cineva a avut călăuzirea lui Dumnezeu să alcătuiască un mănânc de cugetări foarte interesante, la care cine ia aminte, chiar dacă este înțelept, așa cum spune cuvântul, își va mări știința. Spune că în timp ce multe cărți informează, altele reformează, numai Biblia transformă. Cea mai bună folosire a vieții este să o cheltuiești pentru ceea ce poate rămâne după ce ai trecut din ea. Treburile izbutesc prin silință, nu numai prin dorință. Vânatul nu intră în gura leului adormit. Lumina nu are nevoie de dovezi pentru a arăta că este lumină. Existența ei dovedește acest lucru. Viața noastră este prea scurtă ca să ne ocupăm de nimicuri și de fleacuri. Nu judeca pe nimeni până n-ai umblat cel puțin o milă în încălțămintea lui. nu lăsa pe diavolul să fie doctorul tău de ochi. Permite-i doar lui Dumnezeu să se îngrijească de vederea ta. Omul sincer refuză să împrumute sentimentele altora. Dumnezeu se poate lipsi de noi dar noi nu ne putem lipsi de El. Iată una din cele mai înțelepte cugetări la care bine am face dacă am luat seama. El, Dumnezeu care ne-a făcut, poate foarte bine să-și facă treburile și fără noi, așa cum și le-a făcut și până să ne aducă pe noi la ființă. Noi însă depindem de El, noi nu putem trăi fără El nici măcar o clipă, pentru că El este viața și datătorul de viață. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestor mesaje cu o nouă descoperire pe care să ne faci fiecăruia dintre noi, potrivă mie care le citesc și ascultătorilor care le aud, de așa manieră, încât să vedem adevărul tot mai limpede, că în tine este viața și cu cât ne abandonăm mai mult Ție, cu atât mai folositori îți devenim ție Și cu atât mai împlinită ne este viața noastră Te rugăm să faci acest lucru din dragoste pentru Domnul Isus Hristos Pe care l-ai dat pentru noi, amin Cine mi-a adus lumina? Amor de ciclea sau cu comon meu surròte Nu mai tu Nu mai tu Nu mai tu, tu Isus e Doamne Numai tu, crește în mine zilni, focul dragostei divine, Cine necurmat? măsuie de la bine spre mai bine. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 20 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, dar pentru întregirea înțelesului să începem deja cu 17. Așadar citim versetele 17 până la 20 din 1 Corinteni, capitolul 7.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 Și netăierea prejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână, deci, în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Haideți acum, împreună cu Priotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor gânduri, să medităm puțin asupra versetului 20, care spune Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Vedeți, dumneavoastră, nu starea trupului, ci starea duhului. Aceasta are însemnătate în viața urmașului lui Hristos și la aceasta privește Dumnezeu. Creștinul să nu se neliniștească de poziția lui în lume și să nu-și facă un scop din ea, căci scopul lui este, sau trebuie să fie, unul singur, rămânerea în Hristos. Această poziție duhovnicească este tot ce-i mai însemnat în viața lui, tot ce trebuie să arate. Că ești rob sau împărat, dacă ești nemântuit, ai aceeași valoare și te așteaptă aceeași plată. Dacă însă ești mântuit, atunci la fel. Rob sau împărat fiind, Dumnezeu te prețiește după mântuirea pe care ai primit-o, și nu după starea trupului tău sau poziția socială pe care o ai în lume. Cel mântuit prețuiește în ochii lui Dumnezeu cât viața fiului său, pe care și-a dat-o ca preț de răscumpărare pentru păcătoși. În locul în care a fost așezat pe pământ cel credincios, acolo să rămână și să slujească lui Dumnezeu, pentru că acolo are nevoie de el Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Chemarea și alegerea omului credincios este din veșnicii, cum vedem la Efeseni 1 cu 4, și ea este una singură, la Hristos. Veniți la mine, zice el la Matei pe 28, nu la vreun om, la vreo grupare de oameni sau la vreo religie oarecare, Veniți ca să faceți parte din trupul meu, spune Hristos, și prin mine să fiți contopiți cu Dumnezeu, făcătorul vostru, de care ați fost despărțiți prin păcat. Deci chemarea era și în chemarea aceasta suntem îndemnați să rămânem. Cuvintele chemare și adunare în originalul noului testament au aceeași rădăcină. Eclesia, numele nou testamental al bisericii, înseamnă chemare din, din lume sau adunarea, convocarea celor scoși afară din lume. Contopit cu Dumnezeu și cu credincioșii săi, iată chemarea creștinului adevărat în care trebuie să rămână până la sfârșitul vieții pământești și apoi pentru toată veșnicia. La versetul următor, versetul 21 din 1 capitolul 7, Apostolul Pavel ne dezvoltă mai departe această idee și el întreabă Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te! Așa cum s-a mai spus nu poziția în societatea pământească, ci poziția în societatea cerească. Iată ce trebuie să urmărească credinciosul Domnului Iisus în primul rând, pentru că de această poziție atârnă viața veșnică și fericirea. Dumnezeu cântărește oamenii și le dă valoarea cuvenită, nu după starea pământească, ci după starea cerească, duhovnicească. Lumea se împarte în două, păcătoși nemântuiți și păcătoși mântuiți, copii ai diavolului și copii ai lui Dumnezeu, vrăjmași ai lui Dumnezeu și prieteni ai lui Dumnezeu. Într-o parte sau alta pot fi oameni de toate categoriile și din toate treptele sociale, important însă este partea unde trăiești, la aceasta se uită Dumnezeu. De aceasta atârnă fericirea sau nefericirea de acum și cea din veșnicie. Un rob mântuit este mai liber decât un împărat nemântuit, vorbind aceasta în înțeles duhovnicesc, pentru că adevărata libertate este cea lăuntrică pe care o dă Domnul Isus sufletului izbăvit din robia păcatului. Ai fost chemat când erai rob, să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Frumoasă și scumpă este libertatea. După darul vieții, libertatea este cel mai prețios dar al omului. Omul simte că este om numai dacă e liber. Îmi place libertatea mai mult decât viața, spune poetul german Schiller. Ce mai rămâne după ce-ți pierzi libertatea? Ce scăpare mai poți nădăjdui dacă ridici omului libertatea? Libertatea și viața merg împreună, spune un înțelept francez. Numai în libertate se poate trăi frumos și se pot face adevărate lucruri frumoase. Cei liberi sunt adevărații apărători ai libertății altora. Dar ca să fii liber trebuie să jertfești ceva din ce ai. Chiar în libertatea desăvârșită nu poți merge în același timp în două direcții, de aceea trebuie își una ca să poți merge în cealaltă. Cine vrea să meargă pe calea lui Dumnezeu, care este calea curăției a adevărului și a dragostei, trebuie să renunțe la calea păcatului și a lumii păcatului. Cine depinde numai de Dumnezeu, de sfințenia și adevărul lui, acela e cu adevărat om liber. Păcatul, sub orice formă ar fi, este robie, robia cea mai crudă. Dacă poți să ajungi slobod, spune aici cuvântul, folosește-te. Către credincioși este dat îndemnul acesta. Cea mai grea robie este robia spiritului. Să nu ne lăsăm robiți cu spiritul. Putem să ajungem liberi dacă vrem. Și la aceasta, de fapt, suntem chemați. Domnul Isus, în lucrarea sa de eliberare a oamenilor, se folosește numai de oameni liberi. Și cum zice Sfântul Ioan de Aur, acela este cu adevărat liber care trăiește pentru Hristos. Frații mei, să ne predăm cu adevărat Domnului Isus și să trăim numai pentru El și vom ajunge cu adevărat liberi în ceea ce privește Spiritul. În măsura în care suntem predați Domnului, în aceeași măsură suntem liberi. La versetul următor, versetul 22, ni se dă următoarea explicație. Căci robul chemat de Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Cine vrea să fie izbăvit din temnița păcatului intră în mod nemijlocit în templul sfințeniei. Cine părăsește calea morții, apucă pe calea vieții fără putința de a se împotrivi. Cine se smulge din robia diavolului, devine îndată rob al lui Hristos. Stare de mijloc nu există, ori mort, ori viu, ori rob al păcatului, ori rob al lui Hristos Într-un fel, orice om este robul cuiva Robul binelui sau robul răului Robul vieții sau robul morții Robul lui Dumnezeu sau robul păcatului Binele cu adevărat bine este numai ceea ce apără, luminează și fericește viața omului În bine este adevărata libertate Cristos, Mântuitorul este binele suprem care eliberează și fericește pe om. S-a spus că numai într-un fel oarecare orice om este robul cuiva, deoarece în bine ajungi prin alegerea ta liberă. În bine este adevărata libertate. Cristos, Mântuitorul este binele suprem care liberează și fericește pe om. Deci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine adevărul acesta, redăm mai jos următoarea istorisire despre un sclav răscumpărat. Bieții oameni, adică vorbind de sclavi, stăteau undeva triști și abătuți, Căci nu știau ce soartă îi așteaptă și nici în să vor ajunge. Și iată că vine un domn care își îndreaptă privirile spre ei. Cât cer pe acesta? Atât. Acela era un om tânăr și pentru cei mai tineri și mai în putere prețul era mai mare. Dacă era bătrân, prețul era mai mic. Cine îi vindea ceruse un preț destul de mare. Acela l-a dat și omul urma acum pe nou lui stăpân, cum își urmează câinele stăpânul? Dar cumpărătorul s-a uitat la el și a spus Eu te-am cumpărat, ești al meu Dar fiindcă mi-este milă de tine, îți dau drumul, ești liber, du-te unde vrei În timpul acesta i-a întins actul de eliberare La început, sclavul nu prea înțelegea despre ce este vorba Ești liber, poți să te duci unde vrei I-a zis cumpărătorul cu mai multă putere și a căutat să-l convingă Sclavul a întrebat atunci, este adevărat? Da, este adevărat, du-te unde vrei, a răspuns din nou cumpărătorul. Atunci sclavul, după ce a șovăit o clipă, a zis, rămân în slujba ta, atâta bunătate, unde pot să mai găsesc? Să dai bani pe mine să mă cumperi și pe urmă să-mi spui că m-ai cumpărat ca să mă faci liber? Rămân aici la tine și-ți slujesc de bunăvoie pentru că am găsit la tine o bunătate care nu s-a mai întâlnit. Ei bine, aceasta este cumpărarea și răscumpărarea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. Dragostea Lui ne-a făcut liberi, iar dragostea noastră față de El ne face robi de bunăvoie. La cine să ne ducem noi? Ce stăpân ar fi mai bun ca el? În el, în Hristos, robul păcatului devine liber și în libertatea aceasta devine robul său. Robi ai lui Hristos nu pot deveni decât oamenii cu adevărat liberi. Robi ai vieții sunt numai cei care au fost eliberați desăvârșit din robia morții. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Sfântul Iangură de Aur zice că în Hristos și robul și stăpânul sunt deopotrivă pentru că Hristos i-a izbăvit deopotrivă din robia păcatului. Dorim noi să scăpăm de robia păcatului? Să ne predăm sfințeniei ca să devenim robi ei. Scăpăm cu adevărat din robia răului, numai când devenim cu adevărat robi binelui. Adevărații oameni liberi sunt numai robii lui Hristos, pentru că numai El singur poate da izbăvirea. El ține cheile temniței păcatului și ale temniței morții, cum scrie la Apocalipsa 1 cu versetul 18. În versetul următor, la versetul 23 de la 1 Corinteni 7, apostolul Pavel ne spune Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți, dar robi oamenilor. Dragii mei, toți cei care am fost răscumpărați de Domnul Iisus, cei care prin credință l-am primit ca mântuitor, pentru că am văzut în jertfa lui de pe Golgota mântuirea noastră, știm noi că suntem în întregime ai lui? Știm noi că nici oamenii și nici dracii nu mai au niciun drept asupra noastră? Noi suntem aia aceluia care ne-a răscumpărat numai ai lui. Un băiat și-a făcut o barcă mică cu motor, dar când se dea drumul pe apă, i-a scăpat din pricina unui defect și astfel a pierdut-o. După un timp, a văzut-o expusă într-o vitrină spre vânzare. Ce se întâmplase? Barca dusă de apă a fost prinsă de cineva și așa a ajuns de vânzare. Băiatul a cumpărat-o îndată zicând, Ești de două ore mea, întâi pentru că te-am creat și al doilea pentru că te-am cumpărat. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Aș vrea să streg lucrul acesta acelora și sunt mulți, care se cred încă oameni cinstiți, cu toate că nu vor să se dea în întregime adevăratului lor stăpân. Fără să-și închipuie, acești creștini care se cred cinstiți să vârșesc un furt pentru că fură pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos. Mare furt! Prețul trupului, sufletului și duhului lor, prețul întregilor ființe, a fost plătit, dar ei trăiesc ca și când această răscumpărare n-ar fi avut loc. Dacă trăiesc ca fiind ai lor, înseamnă că n-au înțeles încă abecedarul Evangheliei. Dacă cumpăr un lucru de la un negustor și îi plătesc prețul, lucrul acela este al meu și negustorul nu mai are drept să facă ce vrea cu el, dacă cel puțin am de-a face cu un om cinstit. Nici noi nu avem dreptul să facem ce vrem noi cu noi înșine, n-avem dreptul să mai trăim pentru noi sau pentru oameni dacă am fost răscumpărați cu un preț atât de mare. Cuvântul răscumpărat pe care îl întrebuințează apostolul Pavel dă foarte lămurit gândul acesta. Adevăratul nostru stăpân este acela care ne-a răscumpărat și care în scopul acesta nu s-a dat înapoi dinaintea jertfei supreme, jertfirii vieții sale. Voi ați fost răscumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. De câte ori sunt ispitit într-un fel sau altul să strig, Doamne, proprietatea ta este în pericol? Dacă fac acest lucru din toată inima, Domnul vine îndată ca să-și salveze proprietatea. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Noi suntem în întregime și pentru veșnicie ai Domnului care ne-a răscumpărat. Să avem mare grijă să nu fim robiți de oameni prin talentele sau prin slujbele pe care le au pe pământ. Să ne apărăm libertatea spirituală cu orice preț, pentru că numai așa ne putem păstra cu adevărat ai Domnului care a plătit un preț atât de mare pentru noi. Când mai mari bisericilor sau adunărilor creștine leagă pe oameni de ei, pregătesc prăbușiri grele, fiindcă ucenicii nu pot să crească dacă nu depind în totul de Mântuitorul lor, Isus. Fie din interes, fie din necunoaștere, robia față de oameni este cauza mizeriei spirituale și a unei vieți formaliste, lipsite de lumină și bucurie. Cum oare ne-am făcut robi oamenilor? Fiindcă mai întâi ne-am făcut robi pântecelui, robi ai zgârceniei, ai lăcomiei, ai slavei deșarte, ne-am trădat libertatea pe care ne-a dăruit-o Hristos. Firea omenească vrea funcționari religioși. În lucrurile pământești omul vrea să fie liber, nu însă și în lucrurile veșnice și în legătura lui cu Dumnezeu. De ce o are acest lucru? Pentru că omul se teme să stea personal înaintea lui Dumnezeu și atunci scapă bucuros de toată răspunderea o asupra unui funcționar religios. Această trândăvie și fugă de răspundere a omului vechi este adânc înfiptă în noi, chiar și după ce ne-am întors la Hristos. Adevăratul conducător de adunare creștină luptă ca toți membrii ei să fie duhovnicești și să aibă conștiința că toți sunt preoți și egali în fața Domnului Hristos. Câtă deosebire între ce spune Sfântul Ignatie al Antiohiei unul dintre întemeietorii ierarhiei bisericești când scrie Unde este episcopul, acolo este și biserica. Și ceea ce spunea Domnul Iisus, care se potrivește bine, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Niciodată omul nu poate fi centrul adunării celor răscumpărați, ci numai Domnul răscumpărătorul lor. Acolo unde este Domnul de față și oamenii sunt legați de el, acolo este biserica lui și numai acolo. O strângere la oaltă, fără prezența Domnului, n-are însemnătate mai mare decât un club rânduit de oameni pentru cine știe ce fel de probleme. Frații mei, nu vă temeți de oameni oricine ar fi ei. Să știți un singur lucru. Ei sunt ori frații voștri, egali cu voi în mântuire și în trupul lui Hristos, ori sunt păcătoși nemântuiți cu care nu trebuie să aveți părtășie. Robia față de oameni înseamnă paralizie duhovnicească. Nu este mândrie faptul că ne supunem adevărului Dumnezeu și vrem să-l trăim și să-l mărturisim așa cum este. Tot mântuiții Domnului Isus sunt la fel. Și dacă e vorba de supunere, atunci ne supunem unii altora în frica lui Hristos, cum scrie la Efeseni 5 cu 21. Aceasta este calea noului testament, singura cale care duce la viață veșnică. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C050 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care vor să o primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. -ți meu, -ți Dumnezeu. Pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare, Te voi cuvânta și în șoaptă și în strigare. Te voi binecuvânta, te voi binecuvânta și în șoaptă și Fieți când Dumnezeul meu! Fieți când Dumnezeul meu! Pentru toate ce mi-ai dat, pentru dulcea ta îngrijire, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire!